PUCSU A muzitó. Ki az a komoly, határozott léptű vadonatúj kékruhás emberke, aki a november csaló napsütésében az Andrási úton be a város felé igyekszik? öltözete gondos, nyakát kisé magasan tartja, mert mindmáig puha gallért hordott, amely egybe volt varva az ingével. De ma, először életében kemény gallér van rajta, és az ünnepi merev tartást ad fejének. A kemény gallér alul valódi másléra kötött nyakkendő, kék-fehér babos csokra bukkan elő, cipője orrán nincs sárga részvasalás, és fekete haja anyai gonddal van megfésülve. Igazi kis gavallér. Piki mert hiszen tudjuk, hogy ő volt, egyenesen a belváros felé tart. Ma reggel korán lement a kertbe, s végig sétált a hervat, rozsdás levelű fák alatt. Nincs előadás, halottak napja van. Holnapra sincs sok lecke. Mit csináljon? A ligeti tóról már bevonták a csónakokat. A vósli már bezárt, a liget téli álmára készült. De vajon egyáltalában csibészkedhetik-e ő még? Tegnap, október utolsó napján két kiló kocka és három forintot kapott Kollicer bácsitól. Óra után behívta az üzletbe, s átadta fizetését. Kollicerné kihúzta a kassza és a mély fatából, melyben az ezüst pénzt tartották, három ezüst forintot számolt le. Eins, zwei, drei, mondta németül. A kollícer fiú az ajtóból nézte. És ő zsebébe tette a pénzt, kezébe vette a nagy staniszti cukrot, és büszkén és boldogan hazament. Amikor benyitott és megállott anyja előtt, csak annyit mondott. Mama, hazahoztam a keresetemet. És zsebébe nyúlt, és az asztalra tette egy egy csigát, két üveggolyót és három ezüst forintost. Egy, kettő, három. Ferenc József császár király képe nézett rá bíztatóan a forintosokról hogy mennyire lehetett szeretni egy ilyen királyt, s megértette már azt is, ami a forintosok élére volt nyomtatva. Viribus unitis Anya magához ölelte, a tele lett könnyel, a pénzt elvette, de a szekrényből a fehér nemő alól kivett egy fényes, egészen új huszast, és pikijének adta. Nesze, fiacskám, ez a tiét, minden elsején kapsz egyet. Éppen akkor jött haza munkából Karolin is, hozta ő is a pár megdolgozott forintját. Együtt volt a kis család, a jövő, a szeretet, a munka, a remény. Három kis emberpont Budapest városában. Piki éjjel ezüstforintosokról álmodott. Sok-sok fényes ezüstforintosról, amelyből egyszerre ragyogó, kör, koszorú lesz, és alul a kimosolyog Bartos elz a feje. Ránéz, rámosolyog, mintha hívná. Aztán eltűnt a kép, és piki szabályos mély szuszogással tovább aludt. Reggel vidáman fürgén kell fel, és korán leszaladt a kertbe. Milyen szép volt a kert! Az égen gyöngyházfényű felhőkre sütött a A levegőben vastag békanyálak úztak, és a festőkházának ablaka körül kövér, őzi dongók muzsikáltak. A Diana szoborra már egészen felkúszott az örök -zöld s a gazos fűben majdnem elveszett egy-egy hosszúkat lépegető fekete erigó. Ma jó volna rocsekkel, bucóval beszélni, gondolta magában Piki. Elmondani nekik, hogy három ezüst forintot kerestem? De voltaképpen nem is ezt akarta. Gondolatai sűrűjében Bartos Elza képe húzódott meg. Ezt önmagának sem merte bevallani, de minden más gondolatát mégis ezért gondolta. Szeme előtt hirtelen felbukkant Kazinci Ferenc szobra. Jaj, nem is Kazinci, hanem alatta, mellette egy pad, és a padon egy feketehajú, villogó szemű leányka. Mi történik, ha ma felkeresné és beváltaná fogadott szavát? Mert római és irokéz korában egyszer assukta neki, hogy ő lesz a felesége. Ha majd pénzt keres, ha majd embernek érzi magát. Minnek, mire várjon még? Nem kerese havonta három forintot. Melyik fiú keresi meg ezt? És reszkető, hajszoló türelmetlenség fogta el. Mire várjon még? Ma úgy is szünnap van, ma lesz a legjobb. Nem vár egy percig sem. Még ma előtt látni akarja, hiszen álmodott is róla. Felszaladt édesanyjához, az arca pipacsvörös volt. Mama, felveszem az új ruhámat. Minek? Hová mégy, fiam? Látogatóba megyek. De hová? Az titok. Nem faggatta tovább. Sokkal okosabb, belátóbb anya volt annál, mint sem, hogy fiatitkai utánkutasson. Pikiben meg lehet bízni. Piki tud vigyázni magára. Segített neki az öltözködésnél. Az anya minden szeretetével megfésülte. Utána nézett, mikor a lépcsőn leszaladt. És Piki nem sokára már mélyebben járt a városba. A felhők tömörebbek lettek az égen. Gyenge szél is kerekedett, mikor a kecskeméti utcába ért. Az út fák megtépázva állottak, a kövezeten zörgött a sok száraz, gyűlt levél, a konflistandon már téli pokróztakarta a lovakat, és Piki az egyik ház előtt meglasította lépteit és megállott. A lendület, amely eddig vitte, kicsi határozatlanabb lett, a vállalkozás nagysága fölében őtt. Bartos Elzájék háza eréjért. Megállott, és csak most kezdett azon gondolkozni, hogy miket mondjon Elza édesatjának mert azt tudta, hogy az apával kell elsősorban is beszélni. Pénzkereső a pénzkeresővel, férfi a férfivel. Vajon Coriolanus, mucius Cévola és az utolsó mohikán is cselekedett volna? És hogy nagy eszményképei eszébe jutottak, elhatározása, akarata megerősödött. Igen, beszélni fogok, mormolta és neki indult a lépcsőnek. Minden lépésnél lassabban ment egy kicsit de végre is fennállt a komoly dióbarna ajtó előtt. A kémlelőjük szigorúan, kérdően, kíváncsian nézett rá. Megfogta a csengő gombját, meghúzta. Bentről éles, átható csilingelés hallatszott. Még megfordulhatna, még lerohanhatna a lépcsőn. Még nem késő, még eltűnhetne. Talán ez is volna a legokosabb. De nem. Nyílott az ajtó, és a szobalány megkérdezte. Mi tetszik? Mi tetszik, mi tetszik hát. Itt feleljem. Legjobb lesz, ha előbb Elzával beszél. Bartos Elza kisasszonynal szeretnék beszélni. Tessék neki megmondani, hogy Piki keresi. Piki. De be se kellett jelenteni. A szomszéd szobából kiszaladt Bartos Elza. Hogy megnőtt? Milyen karcsú lett? Két hónapja, hogy nem látta. Szervusz, Piki. Hogy jöttél ide? És Elza szeme pajkos nézéssel csillant rá. – Gyere be! – És Piki maga sem tudta, hogyan, bent volt Elza szobájában. Csupa fehér bútor, a falon kis polc tele babával, vázával, játékállattal, kis verklivel, húsvéti tojással. Egy gazdag gyermekkor minden emléke, mely évről évre felhalmozódik, és egyszer csak még sincs sehol. – Még jó, hogy jöttél! – örült Elza. – A frájlájn a temetőbe ment. – Hogy vagy? Mit csinálsz? Milyen kedves volt, milyen nevető, milyen tiszta, milyen szép nála minden, a ragyogó padló, szőnyek, az ablakon sejen függöny. Sokkal szebb még, mint akár a kollicernél is. – Ülj le! – kínálta meg helyjel Elza, aki úgy viselkedett, mint egy valódi háziasszony. Pikire nézett mosolygó szemmel, s várta, hogy miket fog mondani. Ha már olyan messziről eljött hozzá. De Piki csak zavartan ült, és torkában, mintha megdagadtak volna a szavak, olyan nehezen jöttek ki. Csak nézte, nézte Bartos Elzát, és legjobban sírni szeretett volna. Tudta, hogy mit akar mondani, csak azt nem tudta, hogyan kezdje el. Az ablakon át benézett a Kecskeméti utca egy hervatlevelű platánja, és kisegítette Pikit. Nálunk a kertben is vannak platánok, kezdte, de tízszer ilyen nagyok. Kellett, hogy ezt mondja, mert szegénységét és elzájék gazdagságát valahogy ellensúlyozni kellett. Ezért minden, ami vele, körülötte történt, rávonatkozott, megnagyobbodott. És beszélni kezdett a kertről, amely csodálatos birodalom lett elbeszélésében. A festőkháza elvarázsolt kastély. Véber bácsi a legnagyobb tréfa csináló, csupa öröm és szépség a nagy János utca 19. Jéé! csodálkozott többször is elza. Piki már nem volt elfogult, nem félt. Már ott volt, ahova érkezni akart. Szeretnél ott lakni? kérdezte hirtelen. Nem volna rossz, lelkesedett Elza. Hát gyere velem, mondta Piki, és szíve hevesebben vert. Igen, mennék, de úgy messze van. N nem úgy gondolom, hogy látogatóban, mondta most ünnepi félelemmel Piki. Nem értem, csodálkozott a vele szemben ülő kis hölgy. – Mindigre! – folytatta a kisfiú, most már elszántan. – Én három forintot keresek egy hónapra. – Bizony! – De? – Honnan? – csodálkozott Telza. – Igen, bizonyisten, a Kollicer házitanítója vagyok. – De? – házitanító? A hatás legmagasabb fokára hágott. Sokáig itt habozni nem lehet. Egész előadásával, a Nagy János utcai kert leírásával, minden eddigi bevezetéssel csak erre a pontra akart elérkezni. Igen, bizony Isten, három forintot. És eljöttem, megígértem neked, emlékszel, még az ősz utcai elemében, hogy te leszel a feleségem? Ki mondta? Ki mondta? Az arca piros volt, mint a tűz, és szemét vékony kötfátyon lepte el. Elza nem tudta, hogy mit feleljen. Kis cseresnye szája nyitva maradt, és csodálkozva, félig kérdőn, félig nevetve kiabálta. Piki, mit akarsz? De Piki tudta, hogy mi illik. Összeszedte magát, és immár rendületlen, férfias nyugalommal folytatta. Hol van az édesapád? Beszélni akarok vele. Papa, papa, kiabálta most Elza, és a szomszéd szobába futott. Piki most meg elsápadt felállott, Alsó ajkát gerebjézte fogával, és úgy várt, ameddig Elza vissza nem jött édesapjával. Legjobban azt szerette volna, ha fényes parket megnyílik, és ő eltűnne a semmiségbe. De hiába, ez nem történt meg. Tágra nyílt szemmel befutott Elza, s mögötte jött édesapja, dr. Bartos ügyvéd úr. De velük jött Elza édesanyja is, egy nevető nevetőszemű dáma. Egy nagy Elza. Egyenesen Pikihez lépett, és lágyan megsimogatta a fejét. Kedves, kedves, mondta szeretettel, és a hangja úgy hangzott, mint a hegedű szó. Bartos ügyvéd úr ellenben komolyan nézett rá. Foglaljon helyet, fiatal úr, kínálta meg székkel. Piki leült a babás polccal szemközt, mintha minden játék őt nézte volna. Lányom elmondta, folytatta tovább a komoly apa, hogy megkérte a kezét. I – Igen, három forint havi fizetésem van, feleltek is gódva, de azért önérzetesen piki. Tudta, hogy férfiak közt így illik beszélni. – Drága! – súgta a mama. Ez a csak szótlanul nézett és várt. Komolynak és tréfásnak érezte egyszerre helyzetét. – Ez szép és sok pénz – mondta elgondolkodon pödörve bajuszát Bartos – de még korainak tartom a dolgot. Végezd csak el az iskolát, és gyere vissza 16-17 év múlva. Akkor majd beszélünk róla. Most pedig Elza, fordult lányához, kínáld meg egy kis csokoládéval a kérő urat. És komolyságait egyszerre véget ért. Hangos nevetésbe tört ki. Magához kapta Pikit, és egy barackot nyomott a fejére. De Piki kiszabadította magát. Ezek őt itt kinevetik. Hogy bejöttek, hogy beszéljenek vele, csak mulatság nekik kicsúfolják. A gazdag kineveti a szegényt, a felnőtt gyereket? Nem várt a csokoládére, nem várt egy szóra se, megfordult és kifutott. Piki, piki! Kiáltott utána Elza, de piki lelke legmélyében megbántva kapta kalapját és már kint is volt az ajtó előtt. Mintha még a szobalány is nevetett volna. Mi történt hát vele? Nem tudja, nem is érti. Hol volt? Minek volt itt? A Kecskeméti utcán hideg szél nyargalt végig. Az emberek fázósan húzták össze kabátjukat. A Kálvin téren a Ludoviceumi lóvasútkocsi se nagyot fújt trombitájába, hogy a trappoló két lovacska elnegázolja, amint amit átfut az úton, hogy minél hamarabb a muziba érjen. Oda menekült, oda sietett a tegnap kertjébe fájni. A múzeum körüti nagy mentbe, Egyenesen hátrafutott a kis fapathoz, és lerogyott. Üres volt a novemberi kert. A szél rázta cibálta az akácok, égerfák ágait. Egy fiú sem volt a kertben. Az Eszterházi utcán egy hangosan fütyülő inas gyerek ment végig, míg messze duplex kopogott fél lábával. Az ég egészen elborult, és nőttön nőtt a szél. Fütyült, sziszegett, lármázott, nevetett, mintha elmúlt nyarak minden emléke benne zajongott volna. Söpörte, ragadta a port az ősz utca a kistér felől, a szélben, az emlékekben ott gomolygott kottasz, rózsatanító, a Stuk, a laufméta, a fritz. És jött egy újabb széroham, és vitte a leveleket, az emlékeket. Az új kékruha tele lett porral, szíve tele lett porral, Bázott, felkelt és lassú léptekkel kiballagott a múziból. A Sándor utcai kapun ment ki, kezét nadrág zsebébe dugta, fejét lehajtotta, és hátat fordítva elmúlt gyermeknyarának, elindult a város messzi, másik vége felé.